Bara en av makarna vill skiljas och en våldsam make kan på så sätt förhala processen genom att säga nej. Men en utredare ska nu titta på om betänketiden kan avskaffas i vissa fall. Vi har först jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Samma sätt som man ska kunna få välja att in, så att säga, vem man vill gifta sig med så ska man också kunna välja vem man vill skilja sig med och man ska inte behöva ha den här omotiverade fördröjningen. Och jag instämmer i allt och skulle vilja lägga till en sak. Och det är ju förstås att om vi ser att det är intresse, att det är barnens intresse av att föräldrarna håller ihop som motiverar dagens regler så kan man naturligtvis se situationer där det verkligen skulle ligga i barnets intresse att äktenskapsskillanden genomfördes snabbt. Och sist är Gunnar Strömmer som är justitieminister. Den största ägaren Volkswagens representant hoppar av batteritillverkaren Northvolts styrelse skriver Dagens Industri. Bolaget bekräftar för tidningen att koncernens investeringschef begärt att få lämna Northvolt. Varför han gör det är just nu oklart. Omkring 50 av de tolkar och andra lokalanställda som jobbade för svenska försvarsmakten under insatsen i Afghanistan är fortfarande kvar i landet. Många lever gömda stämplade som fiender av talibanerna. Och en svensk veteran från insatsen startar nu en insamling för att hjälpa dem till säkerhet i Sverige. De är inte bortglömda. Jag har kontakt med samtliga personer som har jobbat nära svensk militär fortfarande- och de sitter fortfarande med det sista hoppet att Sverige till sist ska ta det här ansvaret och ge dem prövning. Det sa Björn Blank och det avslutar TV4-nyheterna med Mikael Klintervall i studion. Du lyssnar på Radio 45. 98,1 Åmån. TTR. Och Radio 45 ut. Sändningen presenteras av... Axelsons Motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, följ och däckhotell. Det lokala vädret presenteras i samarbete med oss på AP-däck i Områd och Säffle. Däck, färg, julinställning och däckhotell. Välkommen till oss. Peter, glöm inte att säga till att det är dags att boka tid för julskifte. Det är ju snart vinter. Under kvällen och natten så kommer vi ha ett lättare molntäck i vårt område så att vi kan få se månen lite då och då och lite sol imorgon bitti temperaturerna kommer att falla ner mot noll under natten sliter och knegar varje dag en som de flesta har det rätt bra drömmer mig bort någon gång ibland värme och sol ett helt annat land, gå till en tråd där det är dans Stöter på brudar, men har ingen chans. Dricker en öl och tittar på vems jag av vore någon annan då? Tänk att vara lektiv, De MacQueen, samma varveka, allt är rutin. Stiger upp tidigt, slutar fem. Sätter på TV när jag kommer hem, stoppar min pipa att den, sätter mig ner och drömmer igen. Blue Velvet She wore blue velvet Bluer than velvet was the night Softer than satin was the light from the stars, she wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Her love was on. Det Reklam. Hej, Lars här från Elon i Åmål. När hösten kommer mörkret och varför inte skaffa lite mer ljus i tillvaron? Vi har ett stort sortiment i butiken med bordslampor, vägglampor, plafonder, skärmar och mycket mycket mer. Kolla även in vårt stora sortiment på elom.se och hjälp oss lysa upp Åmål inför hösten. Välkommen in och prata armaturer och ljuskällor med mig. Stå upp i avlopp. Gör det lätt, ring rätt Höjdens spol 054 18 90 00 Radio 45 Dalsland och södra Värmland You big disgrace, kicking your can all over the place, singing. We will, we will rock you. We will, we will rock you, buddy. You're a young man, hot man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face. You big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place We will Tips. Kom på julmarknad i genuin julmiljö i Altorps Tingshus i Ödskölt 16 till 17 november och 23 till 24 november. Det kommer att finnas ett 40 utställare, många hantverkare och tomten finns på plats klockan fyra alla dagar. Och skulle du bli sugen på fika, är det är inga problem för här finns kaffe. Julmarknad, Altorps Tingshus, Ödskölt, 16-17. Och 23-24 november mellan 11 och 5. I Svenska kyrkan Frixende Pastorat är det fredag den 15 november en stund med sinnesro klockan 18 i Fryksende kyrka. Och fika finns redan från klockan 17 för den som vill. Under gudstjänsten klockan 18 är det musik, bön, delningar och gemensamma tankar om livets utmaningar och möjligheter. Välkommen till en lugn och meditativ gudstjänst i Hoppets tecken i Fryksende kyrka. Fredag den 15 november är det dags för innebandy i division 4 herrar. Åmåls i tar emot lekvattnet i Kolbergshallen i Åmål klockan 19.30. När det är som mörkas i Norden tänder vi ett ljus och läser en bok. Välkommen att Kura Skymning och lyssna på högläsning för vuxna i Estlöskogs pressgård onsdag den 13 november klockan 19.00. Peter i Bor läser från den isländska folksagan Skugga, Baldur av författaren Sjön. Kura är en del i den nordiska litteraturveckan där högläsning och nordisk berättartradition uppmärksammas. Fri entré, kvällsfika finns att köpa från klockan 18.00. Varmt välkomna hälsar Esleskogs Bialag. I Svenska kyrkan Fryksende pastorat tisdag den 12 november klockan 9 är det gubbfrukost i Fryksende församlingshem. Och klockan halv elva också det i Fryksende församlingshem träffpunkten där vi fikar, pratar och umgås. Likaså gör man i Lekvattnes församlingshem klockan 14 den 12 november under vignetten kaffe och prating. Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller maila bentem 45se Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt. och bank. Sparbank är en fristående sparbank med huvudkontor i Sunne. Vår vinst, den går inte till aktieägarna någon annanstans. Den går tillbaka till samhället vi lever i. Så har vi gjort sedan vi startade banken 1856. Välkommen som kund, du också. Äntligen tillbaka. Julbord på Forsbacka Hergård. 13-15 december kan vi upp ett härligt, vilt inspirerat julbord. Allt gjort från grunden. Information om bokning, priser och plats- finner du på forsbackahotell.st. Varmt välkommen till oss på Forsbacka Hergård. Hej, detta är Ricardo från Assessons möbler. Din möbelbutik i Säffle som fyller 30 år i år. Detta firar vi med jubileumskampanjer under hela året. Denna månad 30% rabatt på ställbar madras A20. Rekommenderad pris 21 425- Ny i november 14 998. möbler i Säffre. Behöver du hjälp med att gräva enskilt avlopp, en dränering eller något annat? Det ordnar vi på Åkerlunds schakt och maskinteknik. Med våra toppmoderna maskiner löser vi det både snabbt och till ett förmånligt pris. Så ring och prata skit med oss på 070 732 0995. Och du, vi finns även på Facebook- nu är nya Kia Sorento plug-in-hybrid här. Med uppdaterad design och innovativ teknik. Den perfekta familjesuven med sju sittplatser och fyrhjulsdrift. Välkommen in och provkör nya Kia Sorento plug-in-hybrid. Och Sandrin motor i Åmål. Radio 45. Dalsland och södra Värmland. Sändningen presenteras av... Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. Ah, uh, uh. Du är 45. Allt funkar att göra med Radio 45, 98,1 och 101,6. Radio 45 Louis Ge mig kraft, ge mig mot. Segundo Stay.